God morgon, god morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon, god morgon, vi kör. God morgon, god morgon, kommer du hem sent i natten God morgon, förlåt att vi stör. Innan vi går ut i dagens jobb och springer och skubb. Sjunger vi en liten sång i vår frukostklubb. God morgon, god morgon. Det nya underhållningsprogrammet Frukostklubben med Sigge Fyrst som kommer att förgylla lördagsmånaderna i hela 32 år framåt. Och på skivtallrikarna snurrar en glittrande glad Sikkan Karlssons nya skiva Glittrande glad. Men den sångerska som hörs allra mest på gramofon under hela krigs- och efterkrigstiden är Ulla Billqvist. Hennes Min soldat blir hennes signatur, men 1946 tar hon sitt liv endast 39 år gammal.